kapitel 25 Och Abram tog seg igen en hustru og hennes namn var Ketura. Med tiden födde hon ham Zimran og Jokshan og Medan og Midjan og Jisback og Shuah. Och Jokshan blev far til Saba og Dedan. Och Dedans söner blev Ashurim och Lethushim och Leumim. Och Midjans söner var Efa och Efor Hanok, og Abida, og Elda. A. Alle disse var Keturas sønner. Senere ga Abraham alt han hade til Isak. Men til de sønnene som Abraham hade med medhustruene, ga Abraham gaver. Så, mens han enda levde, sendte han dem bort fra sin sønn Isak, mot øst, til Østens land. Og dette er Abrahams leveår, de dager han levde hundre og syttiofem år. Så utdåndet Abraham og døde i en god alderdom, gammel og tilfreds, og ble samlet til sitt folk. Og hans sønner Isak og Ismail begravet ham i Makpelahulen, på den marken som hade tilhørt Efron, hetitten Soa's sønn, den som ligger foran Mamre, den marken som Abraham hadde kjøpt av Hets sønner. Der ble Abraham begravet, og like så Sara, hans søstru. Og etter Abrahams død viste det seg at Gud fortsatte å velsigne hans sønn Isak. Og Isak bodde like ved Be'er-Lakai-Roi. Og dette er den historiske beretning om Abrahams sønn Ismail, som den egyptiske kvinnen Hagar, Saras tjenestekvinne, fødte Abraham. Og dette er navnene på Ismaels sønner, etter deres navn, etter deres avstamning. Nebayot, Ismaels førsteføtte, og Kedar, og Adbeel, og Mipsam, og Mishma, og Duma, og Massa, Hadad, og Tema, Jetur, Nafish, og Kedma. Dette er Ismaels sønner, og dette er deres navn etter deres gårdsplasser, og etter deres inngjærede leirer. Tolv høvdinger etter deres klaner. Og dette er Ismails leveår, 137 år. Så utdåndet han og døde og ble samlet til sitt folk. Och de begynte å bo i telt fra Havila, nær Shur, som ligger foran Egypt, like til Assyria. Foran alle sine brødre slo han seg ned. Och dette er den historiske beretning om Abrahams sønn Isak. Abraham blev far til Isak. Og Isak var 40 år gammel da han tok Rebekka, datter til syreren Betuel fra Padan Aram, søster til syreren Laban til hustru. Og Isak fortsatte å i Jehova spesielt for sin hustru, for hun var ufruktbar. Og Jehova bønn hørte ham, og Rebekka, hans hustru, ble gravid. Og sønnene i hennes indre begynte å kjempe med hverandre, så hun sa «Hvis det er slik», «Hvorfor er jeg i live? Dermed gikk hun for å spørre Jehova. Og Jehova sa så til henne, «To nasjoner er det i ditt liv, og to folkegrupper skal bli skilt fra ditt indre, og den ene folkegruppen skal bli sterkere enn den andre folkegruppen, og den eldste skal tjene den yngste.» Med tiden utløp dagene til hun skulle føde og se, det var tvillinger i hennes liv.» Så kom den første fram, rød over det hele, som en embedsdrakt av hår. Derfor ga de ham navnet Esau. Deretter kom broren fram, og hon hans holdt til Esau selv. Derfor ga han ham navnet Jakob. Og Isak var 60 år gammel da hun fødte dem. Og guttene ble større, og Esau ble en man som forstod sig på jakt, en villmarkens man, men Jakob var en uklandelig mann som bodde i telt. Og Isak hadde Esau kjær, for det betydde vilt i hans munn, mens Rebekka hadde Jakob kjær. En gang da Jakob holdt på med å koke stuing, kom Esau fra marken, og han var trett. Esau sa derfor til Jakob, «Fort, i meg en munnfull, er du snill, av det røde, de røde der, for jeg er trett.» Derfor fikk han navnet Edom. Da sa Jakob, «Selg meg først førstefødselsretten din.» Og Esa fortsatte, «Se, jeg holder rett og slett på å dø. Til hvilke nytte er da en førstefødselsrett for mig? Og Jakob tilføyde, «Gi mig først din ed.» Han ga han så sin ed, og solgte sin førstefødselsrett til Jakob. Og Jakob ga Esau brød og linsestuving, og han ga sig til å spise og drikke. Så reiste han seg og gikk sin vei. Slik forraktet Esau førstefølsensretten.